Сторінка друга. Ірена Роздобутько відома українська письменниця, неодноразова лауреатка конкурсу «Коронація слова». Найбільшу популярність їй принесли гостросюжетні романи, часто з детективною інтригою та елементами трилера, адресовані передусім для дорослої аудиторії. Ця книжка – своєрідний дебют знаної авторки – Перша спроба прози для дітей відкриває зовсім іншу, несподівану грань її обдарування. Не менш цікаво, ніж життя дорослих, постає в зображенні Ірен Роздобутько світ дитинства. Читач довідується про духів, які живуть у посуді, про те, як гноми наближають пори року і прикрашають небо зорями. Те, як оживають ляльки. Для дітей молодшого шкільного віку